Охорона довкілля Охорона довкілля – це комплекс заходів по збереженню та раціональному використанню природних ресурсів Землі, а також турбота про історичні цінності. Люди, які займаються охороною довкілля, вважають, що потреби людини мають відповідати можливостям природного середовища. Сьогодні нашу планету населяють понад 5 мільярдів чоловік – і всім їм потрібна земля, на якій можна жити, їжа, щоб підтримувати своє існування, і паливо, щоб обігривати своє житло. Без належної турботи про середовище проживання та природні ресурси їм може бути завдано непоправної шкоди. Глобальні проблеми Деякі природоохоронні заходи мають суто місцеве значення – Наприклад, якщо у зв'язку з прокладанням нового шляху виробка загрожує древньому дубу. Інші, такі як вторинна переробка сировини, збереження енергії і порятунок тварин, яким загрожує зникнення, мають світове значення. У 1992 році представники різних країн зібрались у Бразилії на екологічний форум, щоб скласти перелік, Найневідкладніших заходів щодо рятунку планети. Один із заходів, який повинен спонукати людей припинити хежацьке знищення лісів та осушування боліт, мав умовну назву Борг в обмін на природу. Це означає, що країнам, які розвиваються, погашається частина їх міжнародного боргу в обмін на створення на їхній території національних парків та заповідників перед загрозою знищення. Щодня на Землі зникає близько ста видів рослин і тварин. Це набагато більше, ніж 65 мільйонів років тому, тобто в епоху, коли вимерли динозаври. Під загрозою цілковитого зникнення перебувають тигри, носороги, снігові барси, а також деякі види комах. Останні кілька сотень гірських горил Живуть на кордоні африканських держав Руанди, Уганди та Заїру. Тропічний ліс, у якому вони проживають, вирубують. А самих тварин убивають голодуючі жителі найближчих сіл. Захист природи. Створюючи національні парки, можна зберегти в недоторканості природне середовище проживання. Важливу роль відіграють і зоопарки, в яких розводять рідкісних тварин, наприклад, таких, як велетенська панда. Ілюстрації: Порятунок безпомічного гіганта. Чимало видів великих китів, як от Кит Горбач, зображений на малюнку, перебуває під загрозою зникнення, тому що на них по-хижацькому полювали через жир, м'ясо спермацет і кістки. У 1989 році Міжнародна китобійна комісія заборонила промисел китів, але не всі країни погодилися з цією забороною. Вторинна переробка пластмаси, паперу, брухту і скла допомагає зберегти природні ресурси. У багатьох штатах США прийнято закони за якими домовласників можна оштрафувати, якщо вони не сортують сміття, придатне для вторинної переробки. Збереження творів живопису та їх реставрація – дуже трудомістка робота. Художник-реставратор повинен знати історію живописного полотна і сюжет, зображений на ньому. Так само, як людина, що присвятила себе збереженню видів тварин, які зникають, повинна знати їхній спосіб життя і вдачу.